Павло був сьогодні твердий, як ніколи. Можливо, він ще не вийшов з-під впливу горілки. «Добре, добре», – несподівано погодилася Діана. «Я тобі вірю. Обіцяю, що після канікул я відразу ж віддам Ганусю до дитсадка. Згода?» «Добре, Люба». Гануся прокинулася, тільки на у двері зайшла тітка Орина. Почався звичайний ранок у родині когутів. Повний метушні та галасу. Мама з татком поцілували доньку та вийшли разом. На сходах вони помирилися, бо не вміли довго сваритися. Потім обговорили, кого і на котру годину сьогодні запрошуватимуть. І розійшлися кожен у свій бік. Ніхто не знав у ту хвилину, що ці двоє обмінялися своїм останнім поцілунком. І шляхи їхні розходяться назавжди. Все життя, згадуючи той ранок, Діана часто запитувала себе. Невже нічого не здригнулося в її душі? Чому не виникло жодного перечуття лиха, коли вона виходила з дому, прощалася з чоловіком, їла морозову дорогою до університету? Все було, як завжди. І вона не почула ніякого внутрішнього голосу, не побачила на небі малюнок долі, ніщо не підказало її, що з початком нового дня вона не просто перегортає чергову сторінку свого життя, а вмирає. Тільки вона висіла на сходинці трамоваю і сиділа в задушливому лекційному залі, тільки перейшли з однієї доби в іншу, відірвавши ще один листок з календаря. А Діана опинилася на цьому листкові і потрапила на смітник історії. Зрозуміти було неможливо але пояснити можна одним словом – доля. Але всі переживання прийшли потім. У день народження своєї доньки Діана була у казковому настрої і навіть самохіним, якого вважала повною нездарою, не посварилася. Зацькований поет побажав Ганусі сто років життя, а Діані ще п'ятеро дітей, щоб вона подобрішала. Діані кортіло пояснити йому, що річ не в тому, добра вона чи зла, а в її твердій принциповій позиції. Але згадавши, як далеко зайшла параноя її чоловіка, з волі стрималася. Лекція та семінар промайнули непомітно. Діана мріяла про майбутнє, уявляла Ганусю першокласницею, підлітком, розквітлою дівчиною. Була впевнена, донька виросте красунею, Бо інакше не могло бути. Треба купити стареньке піаніно, думала Діана. Адже сам Чечерін казав, що його кредо – це революція та Моцарт. Сама вона грати на музичних інструментах не вміла і мріяла, як колись прийде на концерт своєї доньки у велику залу консерваторії. Скромно сяде у першому ряду, сива і в окулярах. А на сцену під гуркіт овацій у чудовій довгій супні з бантом Вийде її донька. Вона чарівно гратиме, всі будуть приголомшені. Квіти, оплески, шанувальники, шалений успіх. Так Діані бачилося майбутнє, і так було легше змиритися з крубообігом, пилішок та безладу. Вона нікому не казала, що досі годує малу груддю. Вдень з донькою ще можна було впоратися, а вставати вночі – це понад силу. Діана відкупилася собою і знайшла спокій. Гануся використовувала маму як соску. Чоловік безмовно переліг на диван. Життя тривало. Коли пари нарешті закінчилися, окрилена Діана з двома своїми подругами побігла накривати на стіл. Вони швидко впоралися, бо її було небагато, але скільки студенту треба. Гануся трохи рознервувалася від нових людей та швидко прониклася довірою до них. Подруги були у захваті від малої, вони її потискували, лоскотали, цілували і постійно щось щебетали. Але час спливав, і радісне збудження збігало разом зі стрілками годинника. Дівчата чекали на приємне товариство двох молодих незайнятих офіцерів НКВС а вони не дуже поспішали. Нічого, заспокоювала себе Діана. Влаштуємо свято для себе. Імениниця є, подарунки є. Дівчата, в мене є патефон на сьогодні. Ми і в чотирьох непогано проведемо час.